اور بالله من الشی ان بسم الله الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملی لهم انکی دی متین فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث مخکر روانا خبرې سره متعلق خبره الله پرم하이 چې دغه غلطه داوی کې او دغه غلطه خبرې کې او په شرک باندې برقرار پاتې کیږي نہه کا داوی کې نو فزر نی و مېو کذب به هاذ الحديث فتفریعید او دا انت عیثت وعد تکه دوه کسان جگړه یوې ماته پریده دغه چا نسله نه وي یوې ماته او بیا یې چې څومره مضبوط وړه وي نو دومره خبره کیده کیږي نه دا نه چللا چا نسله ولله یوې ماته پریده دا زور نه دا الله یوې ماته پریده دعني او ترک نه خلی وینه دا انداز دا سیر چې دا د زوره او د سخت وعید انداز دی او دا الفاظ الله جل جلاله په آغاز کوي چې الله جل جلاله قم قم تصحصی الله ی فجر نعمت پرې ده بس ته به دي تلوار مګا ته دې برکه سوچ مګا بس ته دعوت ورکوا نور زپوې شوا فجرنی فص پرې ده مالا ومن او اغه چاله را یو کذب به هاذل حدیث چې اغه تکذیب کئ او انکار کئ د دې خبرې ینه د قران د زینبا انتقام زاخلم د زینبا بدله ز دا, بدل دا زما کتاب دې دی, دی نه منی مخلوق رزق الله ورگی کپله الله ورکی الله ی جمال کتاب نو منی بسمته پري ده چې کم خلګي نه منی سنستقرجهم من حیث لا يعلمون من باونس الله ی زرد چې من باونسو دی لره درجه به درجه استدراج اخذ درجتن درجتا فدرجتا بخفية ومكر حتى یک عفی الحلق من حيث لا يشعر استداده چې دشمن طریقه به طریقا خفیہ طریقے سره غیرل چې په ځان پوی ام نشي او پريو مثال د لده شبې لکه مېته خلق خوراک کا خو ده واغې نه ته خوراک کاری بس او ایکزامپل کولګه کسی شي ګیر شي بیا راخ تلشی و زیل لشی می دشی او خولشی د دې ته استدراج ورکوم الله یمن حس لا علمون درجه په درجه راټینګوم ده اغه زین جریته په پتم نه لګی مهلت او تجوان کې ورکړې صحت او ورکړې رو صحت هميشه بيمار نه نعمتونا ہی نعمتونا چیدی پکی غافل شی انو ایک دم بیا دا اغزین اللہ تعالی را ٹنکی چی پتم اونے لگی استدراج دا درج نہ دی درجہ پا درجہ خطیدل پسیڑو بانده یا کترہ کزیدن بهر حال الذي تمهلت ورگی تردی پوری چې د دې د دې ظلم با الله جل جلاله دینه په یو زلبانی من حيث لا يعلمون دا غزنې پته باندې وته و او املی لهم الاو اذا مهلت ور دیتا ژوند ولو ګدوم تم ولو ورکوم داریک نه عذابوم زکه الله فرمای ان کیدی متین زما تدبیر یا زما انتقام متین دا انتهی مضبوط ده الله جل جلال هو قانون دارے چی الله ظالم لا محلت ورکی تلوار پینکی خچراتنگی گی نبی انتہائی سخت نیسی حدیث کی امنازی ده بخاری و ده مسلم حدیث ده ان اللہ لیملی لی الظالم اللہ ظالم تا محلت ورکی حتی اذا خزهو لم یفلت ہو او چکلے الله گیر گی نبی اللہ نبری ہے کل گیرشی نو بیا الله جلال ہو نپری دا محلت دا مطلب نه چی اللہ عاجز دے یعنی داری کی نیشی گیرو لینے چل ولو سرکی بعض اٹیم کی سرکی شي گیرو لینے چی لک اخرت توقتی چل ول کی کلی جولاکو دانی نیشی کلی سکی کلی سکی سب طریقے نو دا الله دا محلت ورکول دا عجز دا وجی ندی اور دا انده لگا زکه چاځه انتہ جہاز اللہ اور پس او پرمل نکدی متین تدبیر مضبوط ته اور پره دې دې ځان لخر کن دیو کني اور دا انده بلا تشوی بلا مثال کہ او فلاری زمون باندې مهربانی و پره دې چیز لخر کن دیو کړي جی دې سی دې پري د کی پروز نه منی اور دا لگا. الاو یچ دین نه منی دی لزلک مهلت در کوم پدې چې خذ المنافق زیاتی او گناونه کی اوزان له خط جهنم اور بس ایک بس एकदम بي ذومی هم لهم اجرا فهم من مغرب مسکلون آیت متالبه پیغمبر د دین د پیسو په تبلیغ او دعوت باندې فهم من مغرب پس دییته د دی توانان د ووج نه دران نه شودي دا پې بوج دی بس بعض د خله ک ما نه د جممات ک و د پیسې پهڅو نو الله پیغمبر غبر د پرم آیت آیا ته د دو نه په دی باندې پیسې وواړی مدې وواړی چې پیسې په دی باندې بوج ستادعوت خو خالص د الله دپې تا ته به په الله اجر در استاد دې دعوت بدی بوجمنشت بلکې دې ته خو دنیا هم خست کیږي او کڅې ایمان را الله به دنیا بادشاہي اوس درم ده رب ته مفهم ده تاسو داسې کلمه غي لا ټول خلک بس تاسو ته تا به شي ندی باندې خو سبوجمنشت دې داګه د دا وژن در نه شي ودي تاوان پر رازي پیسې ته نه لګی نو دې وژنستا دعوت نه دا استفام انکاری انتدین نه نخواڑے ام عندہم الغیب فهم یکتبون آیتی سرا علم غیب دے چھ پا غیب آن بس دی پی پویا صرف اللہ پہ پویا دے دی پی پویا دی د دې د غریبې نېکل کې چې دی په حق دی او دېستا نه دی د دنیا کې مخدي دی باخرت کې مخ دی د دې د فت فرستي د حق دا د دا د خبرې چې قیامت نشته دا حق د اسرار غیب له مداستفهام کې دی داور ور سره نشته ام عندهم الغيب استد د دې سره الغيب وهم يكتبون چې دې غریبې نېکل کې دا ګډه وړې خبرې لګي دې په حق باندې ته په باټلې دا هم مسره نشته نو دا خبره مې نشته چې دې به حق باندې صبر لحه حکم رب دې بهرال دا زه په ډېرې ختمې تاخیر د حکومت د اتونه نه معلومه شوه چې عذا به روستی شي انسانګونونه کې او عذا پ نه نه په بیماری ده دا, دا معنا نه ده چې د الله دله نهته دی یا مطلب دته سو نه د خوښه جررمونه کوې دا د الله د دلیل نه دی دا استداج دی او مومن سړی کاپر سړی خدا دا دکه خوړی چې مومن له جان هوشیار ساتل په کار دي انسان بند چې هر یو مصیبت راځي رضا ده الله سو د رضا حتی اي تاوان راځي حتی اي فصل خرابي مرز دې بچي مړ شي یو سبب وسه هيس یو داسه بلا وړاو لوي نشته چې دا د خپل لاسو د عمل له وجې نه رضا بلدان بیاو اخلاص خالیس د الله جلل جلال ہو ده پارا گئی او بل دا چه علم غیب خاص ده ده اللہ سا. بل چه ته علم غیب نیشتا نو فذرنی الله وی پریگ ده ما لرا پریگ ده ما لرا پریگ ده ما لرا پس پریگ ده لامنا چلایو کذيبو به هاذ الحديث چا نسبت کوي دي قران ته درو سن استاد رجو ملاوي حضرت جو بالسو مون دی لرا من هي سو دھرج پذاراجو مرتبہ به مرتبہ من هي سو دا زنا لا يا لمونا چدي بن پويږي و هم لي له ملاوي زمولت ور کوم ديتا ور کوم ديتا خود کمزور دوجینا این نا کئی دی اکینا نالاوی تدبیر دما چی دی دپار دین تکاب مطینن مزبوط تی ام تس حلو هم آیا تک واری آی دینا اجران سبتناو سپیسی او مزدوری پداوت په هم فسچی دوی می مغرمین دو جد تاوان نا مستلو نادران کلیشی وی دی نستا داوت نکبلی ام این د هم آیاشت دی دوی سرا الغیبو علم غیبو په دې خپل داو باندې چې موږ ابزلی او موږ په هدا یو نه فاهم فزده چي دي یک تبو نه والسلام الله محمد واله وصحبه المعين. اللهم اهدنا مزين عم. الله مزيننا بزينه ایمان وجعلنا من الله راجي شفاعه الله سبحانه و